Книга Левіт Розділ 26 Не робіть собі кумирів, ні тесаних ідолів, ні стовпів не ставте собі. Ні каменя з образами нехай не буде в вашій землі, щоб перед ними падати ниць. Бо я, Господь, Бог ваш. Субот моїх пильнуйте, і святиню мою шануйте. Я – Господь. Коли ходитимете в моїх установах і пильнуватимете мої заповіді, і будете їх виконувати, то я насилатиму вам дощі о відповідній порі, і земля даватиме свій урожай, і дерево, що в полі, приноситиме свої плоди. Молодьба триватиме у вас до збирання винограду, а збір винограду триватиме до сівби. Ви їстимете хліб ваш до наситу і житимете безпечно у своєму краю. Я встановлю мир у краю, і зможете лягати спати, і ніхто не буде вас турбувати. Я повиганяю хижого звіря з країни, і меч не проходитиме по краю вашим. Ви будете гнатися за вашими ворогами, і вони падатимуть від меча перед вами. П'ятеро вас гнатиме сотню, а сотня вас гнатиме десять тисяч. Падатимуть вороги ваші від меча перед вами. Я обернусь до вас, і розплоджу вас, і розмножу вас, і дотримую мого союзу з вами». Ви не то що зможете прохарчуватися попередньолітніми урожаями, ба навіть виноситимете старе перед новим урожаєм. Я поставлю мою храмину посеред вас. Не буду бридитися вами. Я ходитиму проміж вас і буду вашим Богом, а ви будете моїм народом. Я – Господь, Бог ваш». Щоб вивів вас із Єгипетської землі, щоб ви не були там рабами. Я поломив занози ярма вашого, щоб ви ходили випростані. Коли ж ви мене не послухаєте і не виконуватимете всіх оцих заповідей моїх, коли зневажатимете мої установи і гордуватимете веліннями моїми, не здійснюючи всіх заповідей моїх та ламаючи союз мій, то ось що я зроблю з вами. Напущу на вас страх, сухоти і пропасницю. Від них померкнуть очі і погасне життя. Намарно будете засівати своє зерно, бо вороги ваші пожеруть його. Я звернусь проти вас, і вас поб'ють вороги ваші. Над вами володарюватимуть ненависники ваші, і ви втікатимете. Хоч і ніхто не буде гнатися за вами. Якщо і тоді не послухаєте мене, я семикратно обкладу вас карами за гріхи ваші. Я зламаю вашу зарозумілу силу і зроблю небо над вами як залізо, а землю вашу як мідь. Намарне витратиться ваша сила, бо земля ваша не даватиме врожаю, ні дерево з краю не даватиме свого плоду. А коли ж ви все-таки будете противитися мені і не схочете слухати мене, я скараю вас сім разів більшою карою, ніж ваші гріхи. Я пущу на вас дикого звіря, що вигубить дітей ваших і винищить скотину вашу, і вас зведе що, так що спорожніють шляхи ваші. Коли ж ви і після цього не дасте мені вас направити, а виступатимете проти мене, то я теж піду проти вас і покараю вас семикратно за гріхи ваші. Я наведу на вас меч, щоб помститися за зламаний союз. Ви позбираєтесь у ваших містах, а я впущу посеред вас чому, і ви впадете ворогові до рук. Як я відніму вас під держку вашу, хліб – тоді десять молодиць пектимуть хліб ваш в одній печі і розділюватимуть вам по вазі, і ви їстимете і не насититесь. Коли ж і після цього не послухаєте мене і повстанете проти мене, я теж виступлю в гніві проти вас і покараю вас у семеро за гріхи ваші. Ви їстимете тіло синів ваших і тіло дочек ваших їстимете. Я зруйную ваші висоти і розіб'ю ваші стовпи на честь сонця, і кину ваші трупи на звалища Бованів ваших, і душа моя гидуватиме вами. Міста ваші оберну в пустиню, зруйную святині ваші і не прийму приємного запаху ваших воскурень. Я спустошу країну так, що вороги ваші, які поселяться в ній, зжахнуться над нею. Вас самих я порозкидаю між народами, я вийму з піхов меча за вами, і спорожніє земля ваша, а міста ваші перетворяться в руїни. Тоді земля зазнає відпочинку протягом усього часу її запустіння, як ви самі опинитесь у землі ворогів ваших. Тоді відпочине земля – і розкошуватиме своїми суботами. По всі дні запустіння свого спочиватиме вона за те, що не відпочивала своїми суботами, як жили ви на ній. А тим, хто з вас залишиться, на серце наведу страх у країнах їхніх ворогів, так, що гнатиме їх шелестіння листя, як затримтить від вітру, і втікатимуть, як утікають від меча, і падатимуть, хоч ніхто не гнатиметься за ними. І спотикатимуться один через одного, наче перед мечем, хоч ніхто не гнатиметься за ними. Ви не встоїтесь перед ворогами вашими. Ви загинете між народами, і пожере вас земля ворогів ваших. Хто ж застанеться з вас, ті зотліють за свої беззаконня по ворожих землях. Вони затліють і за беззаконня батьків своїх, як і батьки їхні. Вони зізнаються у власних беззаконнях і у беззаконнях батьків своїх, і в тих віроломствах, що мені вчинили, йдучи явно проти мене. І за того і я повстав проти них, і вигнав їх у землю ворогів їхніх. І тоді... Впокориться їхнє необрізане серце, і тоді вони спокутують свої беззаконня І я згадаю союз мій із Яковом, і союз мій із Ісааком, та й союз мій із Авраамом я теж згадаю, і землю я згадаю Але спершу вони мають покинути її, і вона зазнає своїх субот, як вони її полишать та й самі вони спокутують свої беззаконня за те, що приписами моїми погордували і установами моїми гидували. Та навіть і тоді, як перебуватимуть у землі ворогів своїх, я їх від себе не відкину і не полишу їх так, щоб їх вигубити та зламати союзмі із ними. Ябо Господь, Бог їхній. Тож і згадаю заради них самих союз мій із їхніми предками, що вивів я їх із єгипетської землі перед очима в народів, щоб бути їхнім Богом. Бо я – Господь. Це установи і приписи, і закони, що поставив Господь між собою та синами Ізраїля на Синайгорі через Мойсея.